7. Körülbelül tíz perccel a lövés eldördülése után együtt ültek a konyha asztalnál. Kertannak nem volt lehetősége bevallani bármit is, és ez fájt, megkönnyebbült volna tőle. A bűnbánat megtisztít, fertőtlenít, de Ásdis is csak ennyit mondott. Minden tudok, és soha nem fogom megbocsátani neked, hogy elárultál engem, a gyerekeinket és az életünket. Kiartam megszólalt, nem akart megmagyarázni semmit, csak beszélni akart. Elmondani, hogy nem érti, mi lelte, hogy sokszor véget akart vetni ennek, hogy egy aljas, ostoba rohadéknak tartja magát. Az álmatlan éjszakáiról akart beszélni, a szenvedéseiről. Azt akarta mondani, hogy Krisztin hozzád képest semmi. Istenem, semmi, te annyival jobb vagy nála. Kurva nagy hülye voltam. Ezt akarta mondani, talán zokogva. Sírni akart, szüksége volt rá. Azt akarta, hogy Ásdis kiabányom vele. Szüksége volt rá. Azt akarta, hogy tegyen neki szemrehányást, és mindent beismerne. Nem próbálna védekezni. Egy szót sem ejtene arról, hogy Ásdis annyira a tanulmányaival volt elfoglalva, hogy minden mást elhanyagolt, és hogy talán nem ápolta kellőképpen a kapcsolatukat, hanem csak hagyta, hogy teljen az idő. A szerelem tűz, és a tűz kialszik, ha nem tápláljuk. Teek jártán nem beszélhetett sokat. Ásdis felemelte a kezét, mire ő elhallgatott. Ásdis azt mondta. Van egy szép eladóház a faluban, és megüresedik egy hely a lerakadban. Már beszéltem róla Porgrimur nagybátyámmal, ha jelentkezel, megkapod az állást. Kertan döbbenten, szinte rémülten hallgatta. Először meg sem tudott szólalni. Egy kemény és nagy gombó cakadt meg a torkán. Végül felnyögött, egészen vékony hangon. – Hogy eladjam a tanyát? – igen, felelte Ásdis. Kjartan körbe pillantott, mintha segítséget várna, mintha abban reménykedne, hogy megszólal a hűtőszekrény, a kávéskanna, a rádió, a falak, maga a ház. De senki sem sietett a segítségére, és kimondta az egyetlen dolgot, ami eszébe jutott. Lassan száz éve élünk itt. Sokszor beszéltünk arról, hogy eladjuk, mondta Ásdis nyugodtan, idegen, és felsorolta az összes érvet, ami az elmúlt években felmerült, hogy egy ilyen középméretű tanyának nem sok jövője van. Állandóan aggódniuk kell, hogy kijönnek-e a pénzből, hogy meg tudják-e adni a gyerekeknek a legjobbat, és életüket félig meddig küszködésre pazarolják. Új idők elé néznek, néhány év, tíz vagy húsz év múlva csak nagy tanyák maradnak, háromszor négyszer akkorák, mint a miénk. És azokra, akik kitartanak a kisebb tanyákon, hanyatlás, szenvedés és csalódás vár. Te is sokszor mondtad ezt, meg a bátyád is. De anyáék feleltek jártán, érvek, egy szalmaszál után tapogatózva. Ezt nem tehetjük meg velük. Ástis a férjére nézett a konyha felett. Egy kicsit hűvösebb lett a konyhában, is, azt mondta. Sok mindent nem tehetünk meg másokkal, mégis megtesszük. Kiártán az asztalra szegezte a tekintetét, és legszívesebben fel sem emelte volna onnan. Ástis, Egyébként pedig nem nekik élünk és fölösleges érzelgőséget tulajdonítani olyan embereknek, akik nem olyanok. Természetesen megtarthatsz egy kisebb darab földet nyaralónak, nekik meg a bátyádnak. De a helyzet a következő. Beköltözöm a faluba, és mindennek ellenére felajánlom, hogy gyere velem. Ez az ajánlat egyetlen egyszer érvényes. Kjártam felsóhajtott. Aztán kiment, hogy elolcsa a dodgyot, Lassan ballagott, a kocsi lángolt, az élete is. Csak miután eloltotta a tüzet, és ott állt a csodás autó fekete maradványai fölött, vette észre a csöndet maga körül. Azt, hogy mennyire üres minden. És eszébe jutottak a kutyakölykök, Naív életvidámságuk. Eszébe jutott a hűséges kutya. Biztos bent vannak, gondolta. És elindult, hogy kiengedje őket. Már csak néhány lépést kellett megtennie, amikor ásd is jelent meg a bejárati ajtóban. Lepillantott rá a lépcsőről. Hová mész? Kérdezte halkan. Csak kiengedem a kutyákat, de elhallgatotta, mint meglátta Ásdis tekintetét. Én, szólalt meg az asszony, de többet nem mondott, nem kellett. Csak lenézett kiartánra, és ő megértette. A csend a kutyakőkök hiánya. Tudta, mi történt. Hogy magyarázom, ezt el a gyerekeknek gondolta, és lassan sötétség árasztotta el a bensőjét. És gyártán eladta a tanyát az utolsó fűszálig, a ház mögötti utolsó fagypúpig és buckáig, a gyerekkori búvóhelyekkel, a széles fjordra, a sok szigetre és zátonyra nyíló kilátással. Eladta az állatokat, a gépeket, az épületeket, és útnak indultak, elköltöztek. De hogyan búcsúzzon el az ember a tanya udvarán lévő fagypúpoktól, fűszálaktól és kövektől? – Mi végre éltem? – kérdezte nagynénénk a halálos ágyán. Kinyitottuk a szánkat, hogy válaszoljunk, pedig nem tudtuk a választ, de ekkor meghalt, mivel a halál egy nagy lépéssel még mindig előttünk jár. Láttuk, ahogy az éjszaka leszáll a hegyekre, és odakintáltunk, amikor halványan megremegett a levegő. A madarak felpillantottak, majd keleten felkelt egy tűzgolyó. Mi végre élünk? Vajon anélkül is meg lehet válaszolni ezt a kérdést, hogy veszélybe sodornánk magunkat? Kétséges! Van valami feladatunk azon felül, hogy ajkakat csókoljunk, és így tovább. De néha különösen közvetlenül elalvás előtt, amikor a nap minden nyugtalansága véget ér, az ágyban fekszünk, hallgatjuk a vérünket, és sötétség dől be az ablakon. Az a mélyről jövő és kellemetlen sejtés ébred bennünk, hogy a most véget érő napot nem úgy használtuk fel, ahogy kellett volna. Meg kellett volna tennünk valamit, csak azt nem tudjuk micsodát. Eltűnődtél-e néha azon, hogy a történelemben még soha nem volt ilyen jó dolgunk. Az egyénnek még soha nem volt nagyobb lehetősége arra, hogy hatással legyen a környezetére. Soha nem volt ilyen könnyű részt venni dolgokban, de közben meg ritkán volt rá ennyire kevés akarat. Vajon hogy lehet ez? Lehet, hogy a válasz egy másik kérdésben rejlik. Ez az állapot kinek a leghasznosabb? Mi végre éltem? A nagynénénket Björgnek hívták. Kétszer ment férjhez, és nyolc gyereket szült. Az első férje leesett egy cikláról, amikor madár gyűjtött. Harminc méter zuhant, huszonegy néhány éves volt, és fél évvel később született meg a fiuk. Björg második férje felborította az orosz terepjárójukat, négyszer átpördült a domboldalon, bele egy patakba. Ő megbeszorult a volám mögé, a feje félig a patakba lógott, amely lassan elmosta az életét. Björg a másik ülésben ült, mindkét lába eltört, és nem tehetett semmit. Csak annyiszor mondogatta a férje nevét, hogy az ajka elzsibbadt. Ekkor ötven körül járt. Kilencven fölött halt meg, és néha megállapítottuk, hogy örökzöld, mivel annak ellenére, hogy meghalt a két férje, akiket szeretett, úgy tűnt, hogy az életvidámsága és az életbe vetett hite megingathatatlan. Ahol ő megjelent, egyszerre minden felderült. Ezért eléggé meglepett bennünket a kérdés a halálos ágyán, de talán nem volt benne kétségbeesés, talán csak úgy feltette, és esetleg meg is akarta válaszolni, de akkor utolérte a halál. Örökké abban a bizonytalanságban fogunk tehát élni, hogy vajon Björkben rejlette egy nagy belső árnyék, de egyáltalán mikor ismerünk igazán egy másik embert. Sokszor nemigen látunk mást, mint a felszínt, amely alatt olyan világok lehetnek, amelyekről mit sem tudunk. Annak idején sejtelmünk sem volt Hánesz kétség belséséről. Meg sem fordult a fejünkben, hogy a kötött árugyár igazgatójából asztronómus lesz. Nem tudtuk, hogy kiártán állandó küzdelmet folytat a nemi ösztöneivel, hogy a higgatásd is képes lefejezni egy kakast és lelőni a kutyakölyköket. Soha nem feledjük, mennyire életvidámak voltak. És Björg kérdését sem felejtjük. Mi végre éltem? Vajon a falun és a környékbeli tanyákon belüli életről és haláról szóló beszámolók valamiféle reakciók a kérdésre és a vele együtt járó bizonytalanságra? Beszélünk, írunk, kisebb-nagyobb dolgokról mesélünk, hogy megpróbáljunk megérteni, megragadni valamit, talán a lényeget, amely folyton elillan, mint a szivárvány. A régi mondák szerint az ember nem pillanthatja meg Isten arcát, mert a látványa halálát okozná, és ez kétség kívül érvényes arra is, amit keresünk. Maga a keresés a cél, amitől az eredmény megfosztana bennünket. És persze a keresés tanít meg bennünket azokra a szavakra, amelyek leírják a csillagok fényét, a halak csengjét, a mosolyt és a szomorúságot, a világ végét és a nyári fényt. Vajon van-e feladatunk azon felül, hogy ajkakat csókoljunk? Egyébként tudod, hogy mondják latinul, hogy vágyom rád? És hogy mondják izlandiul?